priyas good morning good morning good morning to you Mëngjes, Një, mëngjes. Mirë se keni ardhur në 700 në klubin e mëmjesit. Ne klape fëm në 104 <gjësit> edhe në ekranin e Club TV-s. Mëngjes Eltina Ulta dhe Lori. Mëngjes. Ah ja ku jenga që të gjithë. Mirë mëngjes edhe ju atë ku jeni. Ne jemi gati për tanisuret këtë javë. Data sot është 12. Uh mm -hmm. uh. Po, është ditë hënë. Dhe ja ku jemi. Duket e bukur. A duket e bukur, a? Mhm. Mm Kaloj një fundjavë jashtëzakonshme. Notosha, unqësuj. Mm -hmm. Fundjavë shëshës dhe fushash. Sepse <laughs> di e gzim ndeshin që fituam ieri. Fituam 0 me 3. Po 0 me 3 në Izrael, që ju shesh. 0 me 3 fituam. 0 me 3, 0-3 për ne, 3-0 për ne. Ai mirë, 3-0. Po po. Ëh, po po viva. Ka çuajë. Ka, uretëro? Kaç mirë ishin? Po ti ku ishe më fal? Isha smurë. Isha smurë te ti? Oh. Me le, okay. Me le, po ngjasmë ne të gjitha. Ne raportin, thini raportin e gjithë këtu. Po një sekondë tani. Shiva, ndeshja asu nuk e pash. Pastë dal fare. S'kam dal fare. Pastë more vesh as më von se sa. Jo, pash në Facebook. Instagramin e zonë nuk ka goca që festojmë për shkakun? Jo, në Facebook pastë. Nuk e goca me me bluzat e komtare sa. Në Facebook. E dëgoja që bën bluzat. Që me te zeza poshtë. E neyse, ja ku e kemi pra. E dham, nga vjen ke i shlori, është si kur të reguam fundin e filmit, po kemi fituar okay. po, 3.0 në Izrael. A, që a që mund të shofit gollat pash? në vazhdimësi? Mund të shikosh, okay. në vazhdimësi, pa tjetër. <laughs> Hap Instagramin tënë, dhe në kërkoj për gollat e shiuris. Pa të në shkuur i komenton ti, është takë <laughs> sadiku. E, e dohë dhe me komenta, nuk dohë vetëm të a shofit. E mirë, ok, dhakor, mund të shikojmë për e të. Esmure, e dyte fundiave së tonë miqdashur Edhe ti. Të njëjtat simptoma kishim gjeks. Gryqe temperaturë. Gryqe temperaturë. Pra. Kto's kurri dos. Apo e thash. A e sikajo mangjit i. Ka jo më shumë. Jo, ti jo, ti, ti më në fakt e kishte altini i parë. A ke kishte altin i po. Ah, oke loj. Altini çeri shumë sikur. Bën sikur të kupton anzien. Altin sa të mbajti. Altini s'na për me apo afërisht. A ti më jep sekonda nis ti e solle këtu. Që sjë. Jo, jo. E po si bra. Se pyse. E gjeti këtu me së. Të paktën nuk kam as gjet ke vetëm thoj sa të mbajti. Nuk të mbane, nuk të mbane, nuk sjënjeta Lori. Kishë edhe një kohë Kishë edhe një kohë Sëndet olëta Patsi, patsi Nuk kishë edhe një gjithë, ajo i kohët kohë artisti Kishë edhe një gjithë edhe një gjithë Po njëse Për njëse Për njëse Për njëse fundjavë me sheshe dhe me fusha Sështë për etonim Sa bëjtë godja koncert Kishë edhe dje koncert Kishë edhe dje Kishë edhe dje Po dje i shtë këshu Ishtë në të mëske tjera d unë kreshë duke i dëgjuar në shtëpi. Po shumë mirë. Ti tani jeton në një piaçëri. Po po. Po ti këtë gjëra ti dëgjoj. Prisë kur të kur të ndërtohet ajo që quhet Gallofi, është një që quhet Gallofi, është mbrapa pesë uh -huh. të kaçit. Atëherë do të dijësh më nxjesh, ai balkon komplet do vendosim pamën. Sa të pomendoja, ekam përshëndeton të ndërtohen ato kula, të u di ninë që do ndërtohen. Po. Ka një kull tek uh... Do ndërtohen, domethënë dhvendër u vendos po është vendosur tani që u bëshën mund ta themi që kulla do bën por haj çiqim por uh, haj durime nuk e di a ti kalove nga sheshi ke kaluar jo ja, jo ja, ja, un thjesht të shijoj nga shtëpia pa kaluar akoma s'ke kaluar neyse kjo është muzikë ajo kaloi sot më mes mes, ja, te, orde, o, në mëngjes më thaf kaloi sot në mëngjes mespër mes apo tepër tepër a ti erdhe rrotull me makinë po nuk siguron që ajo jo ja, shumë pak do të futesh në shesh o, shum, kur të kthehem do do e vizitoj ka disa gjëra hm ka disa gjëra ai ka ca gjëra ai ka shumë mira ëh, uh, më pëlqyen mm -hmm. dhe unë mendoj që Sheshi mund të ndjikohet vetëm kur Sheshi do të jetuohet me njerëz, me thënë drejtën. E di që ka pasur shumë kontroverzialitet dhe janë përplasur për, për Sheshin në Facebook rreth ngjëra, po. Endër Bau hapur dhe asnjë ditë pa u jetuar Sheshi është pak është pak shpejt për të folur, nuk detyimi aq të zellshëm në në në kritikën në ngjëra, po. ëh, çfarë mëlcio mua? Po. Mm. Muam pëlqeu që ka ta vende që janë si kthina. Por çon kukan këtu për shumë para 15 kaçit, janë ca rrugisa me zhavorr dhieri. Mm. Edhe krijohen ca hapësira intime, është një është një konstrukt për shumë rumbullak me tulla. Mm -hmm. Po është si, situata është ato tulla janë vendosur thjesht këmtak këtu edhe e, duke si me vrimë avrimë. Kështu që era fryn te te aty. Por hien e bëjnë. Më kupton? Oke. Okay. Si... Po, se është kështu si. Ai thjesht e çarkisht e hien ose ta pra, krijon. Dhe krijon krijon nes. Por në mes nuk ka hiç. Në mes normalisht. Në mes nuk ka hiç, prandaj është. Pra. Pastaj pa, pa, mund të vëmë një çadër, ta hapim një çadër të madhe, gigande ta quheshme çadër, që të ket hi edhe në mes, por uh, për këto këto kthinat më pëlqejnë, sepse janë janë më intime, janë më të vogla, mund të takosh di kë përshëm bësh një bisedë dhe nuk e ndihen veten sikur ke vajtur në mes të sheshit, edhe ja atje. Kastola Guri ka gjëra <laughs> që mund të ulesh rreth rrotullasat. Gjë atjetër që është shumë e madhe, është më mirë është që i kthehet chartollojë gjë që ti s'e bër. Kur i kthehet këmsorve është një është një ulë pak të, të bazën thotëm. Është një uh, gjë tjetër, domethënë, sepse tani njerëzit mund mund ta shkelin atje. Mund, mund të vinin, mund ta jetojnë, mund ta bëjnë përpara, ti duhet të, të, të, të shmangësh me makinave, vinin me makina gjë ditën për dal. Dhe nuk ishte për njerëzit. Do thoni, po ishte sigurisht ndihmonte uh, me trafikun, le të thonë këto gjëra të tjera, por për, për njerëzit nuk ishte. Ishte vetëm zbrazëstirëa midis këtyre godinave që ishin muzeu dhe bankave, pallati i kulturës, 15 kaçi e xhamia. Edhe njerësi që mundohëshin që gjeni një rrugë aty, ku kishtë në invest barë dhe ku t'kaluarë Ta një a ish një vend, ku t'i mund shkosh edhe të takohesh me njerës Ma zideve është uh, freski madh, unë nuk do sugjeroja Dë bëjsh të dit janë? Na as një dit... Po, mund të... Po, e shikon, mund të... Mund të ketë aktivitetet, mund të ketë gjëra Janë këto ujrat, pasaj këto shatër vanet, parë që qenë për shumë mund dhe shionin njështë agonisht Normal Ato ti je vaja nga unë që e ndit para hapjes. Ai ishte një. Nëse ja do largohen nga lagja otë, do të ndotin aty. Nuk i kanë parë më, janë bërë. I kalon për provokim, për të parë sa liven, <gjë> që do jo, mblidhen <gjë> so, po jo që staj tipastron. Ata janë legjenda. S'u merr mendesim që vrapsin si vrapsin që na thua? Jo, jo, për të vrarë jo, por me shian afër bashkisë do ja gjëjnë vendin Nëse zonë të qetë. Eh, Këshojmë bra, se thashë pra yeah, yeah, te dí, pra... ja uh... themi an çi vrasim prandaj. Kto po fun. Jo, jo. Nuk e di pse. Je sh kujdes. Nuk e di, nuk e di sën për qet. Ja bi ieri që ka pasur një fundia fortunë. Po. Na lini rat vlasit tash ieri. Ora që mos të ndodhim ë, seriozisht, po është shumë mirë që ka pasur. Okej. Nuk e fuskot në këtu pjesë Po, po, po në që se e ke Po se shkon gjikata dhe meru me Ata se Unës merë e mata Ti i ke parë pra? Unës di që Unës kam Realisht kam parë që Së kam parë që Aso Të du, a ashtu do ta do ta besoj që marrin tash edhe vrasin qen. Po nuk po flas aktualisht, sa, sot, nesër, më parë. Po kur? Ati po thuati, po më vjen vështirë se. Është para 2 viteve. Unë po flas për ditën se unë flas për akuzat që janë bërë këtë muaj. Po këtë muaj janë bërë akuza jeri. Që njerzit na dëgjojnë, mendojnë për akuzat të këtij muaji, ndër ti thua që unë e di ç'e kanë bërë. Po nuk e di për këtë muaj. Okej, po hasa 6. Unë thash për një gjë. Unë nuk e them, program hallin për 2 vitesh të paktën, unë kam pasur 4 dhe midis tyre vetëm 1 kanë ngelur, që sjë të tjerë e dishë i kanë vrarë doin sikur nuk i vrasin ti shkon edhe kërkon ku të thon ata shikoj se mund ta kesh atje apo këtu fak nuk jern më nuk e di se do të ishte për dy vitësh do për shembull që qëndish ty në makinata aty vrasin një njerëz që s'është me uniformë shteti për shembull Ajo janë vetëm me uniformë shteti atash. Jo kanë gjetur një stil tani që japen ushim dhe ushimi është i helmuar, jo çështë shumë e thjeshtë. Tani. Ah. Jo tani, ta po stafoce, kanë gjetur një stil tani. Okej, okay. un um, po flas për oh. para dy ose ishte, tre vite. Ishte, ishte një lajm, nuk e nuk e di ku e hasa, po një kamion me <coughs> qen të vrarë është hedhur diku. Shara. N -n, nga Sharra. Jo nga Sharra, diku te Nagram. Ku e hasa? Nuk e di, duhet ta kërkoj. Po, kërkoj. Do ta kërkoj, do duhet. Lasim të flasim me fakte, se jetojmë në okay, fakte, sigurisht që po. Ne jetojmë në fake shash, news, nuk e di më. Jo pra këtë muaj. Po, po. Po që duket pyetimi është këtë muaj. Për 2 vite më parë. Për 2 vite i ri, 2 vite as 2 <laughs> vite, 1 vit e gjysëm apo ti? Për 1 vit e gjysëm, po. Këtë më them, unë edhe nuk kam imazhin për të thënë se kemi të saktë, kemi të dini. Po pra cilsova për herë të katërt. Jo për këtë muaj. Përsosoj që vetë ato 100 të të dija. Të muaj ndigja. Me pasur fa të të gjill. Ëh? Aha. Mhm. Okej. Atëherë, do bëjm do bëjm frymzimet, ti bëjm frymzime? Po, po, pa, i bëjm bërkëzu. Si. <gjë> Ai do bëjm frymzim edhe ditë së sotme e oltat e lutën Bogadi me telefonin tënd inteligjent. Inteligjent pa po, shumë, më inteligjent se sa telefoni më parë <gjë> që kishte. Ë uh, e Ganti? Po patjetër. Atëherë, le ta dgjoj. Atëherë, shpresoj që un kam zgjedhur për sot, është nga Ganti dhe është kjo. Më mirë të kesh një zemër pa fjalë sesa të thuash fjalë pa zemër. Ah! Ka ish kisha, felim derit <laughs> Oke, okay, shumë, më kur më më përqeo Do të gjemë për ty të nërë? Nëse done Po, pa t'jeder Po <laughs> Më mirë të kesh një zemër pa fjallë Se sa të thuash fjallë Galt, pa, pa zemër, zemër. Thank you, Jerry. Të lutam. Shumë mirë, plot zemër Ja ku e geni danje dhe holtën Misht da shurecina në, shdash, në informon mbi Motin 20 gradës në të omendet 30 dhe jetë maksimalja për sot Dhe jetë super, super në zatë Vetëm djernë Felim dheri, të përta Oke, shumë mirë Ka nga e barë për sot në qëtashur është nga Offenba Dhe bësh Bimajn 7-10 minuta në të omendet Mirë mqesit që të gjithëve nga klubi mqesit Në valet e Klab FM në 104 Edhe nga ekrani I Klab Të Vësë to be in the club Dani, kalendari historik me yerin në klubin e mëngjes. Në vitin 1838 u organizua territori Iowa's. Në vitin 1839, Abner Doubleday krijoi sipas legjendës lojën e beisbollit. Në vitin 1849, maska e gazit u patentua nga Haslet. Në vitin 1897, Carl Elsener patentoi briskun e xhepit, objekt i mëvon u bë i njohur si tikë kazviceriane u shtrisë. Në vitin 1898, Filipinat shpallën pavarësinë nga Spanja. Në vitin 1924 lindi në Massachusetts George Herbert Walker Bush, presidenti 41 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1939, The National Baseball Hall of Fame dhe Muzeu u përkushtuan në Cooperstown në New York. Në vitin 1963, shfaqja Kleopatra ku luante Elizabeth Taylor, Rex Harrison dhe Richard Burton u shfaq për herë të parë në Teatrin Rivoli në New York City. Në vitin 1965, Mbretëresha Elizabeth nderoi grupin The Beatles duke i bërë ata anëtar të Urdhrit të Perandorisë Britanike. Në vitin 1965, doli në trek këngë e grupit The Rolling Stones me titull I Can't Get No Satisfaction. Në vitin 1967, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara goditi ligjet sektorore që ndalonin martesat me racat e ndryshme. Në vitin 1990, Parlamenti i Federatës Ruse deklaroi zyrtarisht sovranitetin e saj. Në vitin 1991, Boris Yeltsin u zgjodh Presidenti i Republikës së Rusisë. Në vitin 1999, Chicago Bulls fitohi kampionatin e parë në basketball dhe Bulls mundën Los Angeles Lakers 4 në deshje me një. Në vitin 1999, Nato hyri në Kosovë. Sot është dita botërore kundër punës së fëmive. Organizata ndërkomtare punës e filloj ditën botërore kundër punës së fëmive në vitin 2002 nështë për të përshëndruar vëmendje në shkallën globale të punës të fëmive dhe të veprimi dhe përpjekjet e nevojshme për ta eliminuar ato. Gjdo vit, kjo dit bashkojnë qeverit, punëdhën si dhe organizatat e punëtorve, shëqërisë civile, si dhe miliona njerës nga gjithë bota për të ndzirë në pa gjendje në vështirë të fëmive që punojnë dhe qëfar mund të bohet për të ndihmuar ata. This is Club FM, 100.4 Mirë mëngjes dhe mirë zë geni ardhur në kluvin e mëngjesit në valot e Klab FM në 100.4 Edhe në ekranin e Klab të vëz, Mirë mëngjes Edhe, aty, edhe Good në ty, edhe ty vëndë e një kosish, Mirë mëngjesi juve Në uh, bas një të djele e cila meriton dhe një mbyllja ashtu si shëndodhi Nga stadiumin Haifa Dhe me Shqiprin që shënon tre golla në Izrael edhe bët Batmani do të thonë me Namiz. Me... Po, Namizi Nami edhe me antaj që kishin kritika shumë të mëdha për ekipin deri në momentin që fitoria u vulos. Ai thë që u desh tani të kthenin plagën ato emisionet e Channelon mbas ndeshjeve. Mm -hmm. Që bën për këto kanalet sportive etj. Se ikshin ikshin rën shumë domethënë këtij Gianni De Biasi. Stafit i tij. Që u degenerua komtarja u shturën në çunat nuk kam harroën i ëndrën e europianit, ishte një rast si O gjithsesi, tani të rrihesh nga Spanja edhe nga Italia nuk është nuk është një hata. Çamë di më, po. Unë do të. Unë do më mirë, po, sigurisht. Pa, normal. Sigurisht. Pastaj edhe vetja ishte kjo humja me Izraelin në Tiranë që ishte në Elbasan, më sakt. Ëh. Mm -hmm. Që nisat dekorajo se po edhe ajo luajti me 9 lojtar për një pjesë të mirë të lojës, se ne ngopëm me kartona të kuq para se të bënim atë ndeshjen. Kështu që kur luajmë në kushte të barabarta, edhe pse në fushën e tyre, çu na tregojnë që akoma kanë një, edhe ekipi do të vazhdojë. Kjo është shenjë pozitive. Okay, Sigurisht. Gje, hmm. Ka gjithmonë më shumë. Ikin lojtar, ikin largon performojnë grupe të tjera. Të tjera e të tjerë. Hmm. Kështu që jemi okay, jemi shumë okay. Sot në kryeminë e ngjesisë po mendoja Mm. Ehm, doajë të bëjmë një. Jo eksaktisht tani, është herë ndër herë, por pak më vonë. Një një lojë të re. Ato që, shikoj, është jo është e vjetër. Është kë kam parë unë, tan, herë 2. Herë 2. Kam parë dy personazhe. Okej. Bashkë kam takuar më saktë. Takuar. I kam takuar të dy bashkë, kështu që. Do të luajmë një, po të dy. Do të luajmë të dy. A do mm. po mendoj që lojën mund ta bëjmë për shume të tillë, të ndarën që Jeri dhe Altini pyesin për njërin dhe Olta dhe Lori pyesin për, për tjetrin, tjetrin njëkohësisht. A interesant. Mund ta provojmë. Është interesant. Mund të ishte kështu si. A e provojmë tashi direkt apo vonë çikme? Me zipo pret Lori. Në fakt të shtuna në shesh kishte shumë shumë keni parë. Kishte shumë personazh vërtet, të nderuar shoftë. Po, kjo pedi për shume që të bëri përshtypje. Po, lërë se të do të bëhë dhe unë një lojnë Po, jo, mirë, një një nga ta që... Kërëministri dhe kërëtarit bashkisë në të kjullë të, së më zërë Kërëministri në pashë, më kërësh shumë afrë Po, shumë i gjatë Në atletë, në atletë Në televizore të do këtë i gjatë, po në live të do këtë i gjatë Mëra vesh unë në... Ishte një në këshu, një video që i sharkullon të Po, po deshna urrëzuar. Këtë do të thotë. Pa, që desh urrëzuar. Me thot, drenen, të drejtën, ato ato desh urrëzim më kanë bërë dhe unë jam dyhere. Aty pengohesh, s'është një kështu. Po. Edhe jo, më pëlqeu vetëm për një gjë ajo. Duke duke parë se nuk nuk e gjej di gjë, ndonëse e para, nuk valli në i dëm. Tëma, e rama. Që nuk ra. Përkëse ka parë. Deshu pengua, desh uh, desh urrëzuar, sepse e diça problem, unë e di tamam se më mm. uh, kur, ka ndodhur mua. Ëm kur ky ka qenë duke ecur tek korsia e biçikletës. Edhe fajin e ka vet për këtë, sigurisht. Edhe në një moment kalon nga kursia e biçikletës në trotuarin ku janë njerëzit. Po, ato nuk janë në të njëjtin nivel. Pa. Ka një ka një bordur, ka okay. një pung. Cilin ai pasai kthehet se është është, është vidi, video, djeta këtë videoën këtu Lorin në çësuese mund ta drejtojmë. Ë, kthen kokën ta shikoj. Ne duhet i thotë, është zbatimi sotri, është zbatimi. Hop. Oh, oh. Deshur akre ministri, pastaj kam me slow motion edhe një herë që Po di un ka ndodhur mua. Po më mirë se nuk është. Nuk kishte kushti të ndalë ja, aty. Ding. Oo, oh, duke thënë kokën, sikon çfarë është ajo? Është, mm. e po. E po tani. Erioni është mbrapa apo jo? Erioni është mbrapa. Ja? Erion Megjithatë, Erioni ka një shajsim sepse ajo korsi biçikletash është bërë në kon kur sheshin e ka bërë. <laughs> në pak, në pak. <laughs> kështu që, kështu që mund ta kthejnë edhe mund ta kthejnë ashtu. Mora vesh në një qytetër por shumë unë që më pas ka fatur një pik audiencë të madh kur kryeministri ka qenë te Karan Chani gjatë uh, të premtën gjatë eh, gjatë fundi ajo do të thoshte mm -hmm. premtend premtendar po mm -hmm. uh, nuk ishte ishte okay. shou status në Facebook ishte foto që qarkullonin me këtë pas 7 vjetësh më duket pa. Pa. ishte pa. Pas vjetër, dhe, zonë lirë, pa. Kushe ba? e lirë po kush e pa e pa njëri pa, shumë pak shumë një kshu një të vogël thjesht edhe one pash shumë një të vogël thjesht e pash kalimsi nuk e mbase të thoshte si ishte jo po vetëm si ai shtargutus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 A është vërtetë. Shikoaj njëri që ankohej diën në në Facebook për shkak të një farë ndrit kasmi. Ëh, mm. që i cili është regjisor me çara fjala, regjisor i i opinionit. E përshëndes edhe unë po. Tani nuk nga dëgjoj sa ai. <laughs> Sheh, është njëri nokturn. Gjithsesi po, ankoi dië në Facebook e thoshte pse e thoshte? Ëm, mm. um, Kosova dhe Shqipëria luajnë në të njëjtën orë, duke na dhe të... bërë që të endemimi, të kishë bërë këtë folja ishte endemik, mi të oh. dy ekranesh. E dhe mora dhe i shkruaj dhe Ti thosha Si regjizor Ti ke të pakton tete e krane Apo jo të opinioni mm -hmm. që duhet të qikosh në tjetën kota Ni ankohesh kër këtë dy Se dy janë ato <të> E pa, pash mësor me tete e shkruaj Po pra Mosu anko ti Edhe bukër e shkruaj në ato tete e krane në, në disa bretyur në shvajgjit të fëvziu në disa po Lorenz Vangjeli Edhe ankohet për ndeshket E vudon Po të në zdo e kran A i ka një, një person, topre. në tete kranë. Kërsa të i bje në dy e kranët, këtë nga njim dhjetë, objënë. <laughs> nuk përbalo e ta. Bashme topi në të mdhjetë. Nuk do të letëzoj mesajët që uvinë në telefon, <laughs> atyre letarëve. Në <laughs> <laughs> të shikoj nga larkë, do. <laughs> po gjithës e si. Ne do të anisim me muzikë të piesë, kur të këthejemi. Mi që të dashur, do të kemi anagramën për ti në sotme. Do të kejtë një këkam parun herë dy, plus q Na kto loj klave fm You know I need to sleep <laughs> Don't care what time of day and strong Jess. Merci. Mirëngjitesini, u lutem. Good morning, Jessia. Jessia, jemi gati për anagramin? Oj, të gati se. Okej. Okay. Safar. Anagrama. Oj, të gati. Se. Në klubin e mëngjesit. Anagrama në klubin e mëngjesit. Mirëngjësi ju es Spartan të çdo dite që të zgjini anagramin. Ende bauz ju ar mir. Më më jesi kjo është për ju. Keni punë që të hëna në mëngjes? Ju më do fort festat me ato golfat e me ato Peugeot mm -hmm. e Citroën-s. Kjo është për ju. Tana huj. Tana, <coughs> a ke vërsur <prasir> Tana? Po, <coughs> Tana groh huj. Çiç don të thiron Tana huj me? Tana huj. Tana huj. Tana huj. Tete tiri Oke? Okay. 06 19 20 7 22 2 06 19 20 7 22 2 tana. tana huj Huj Tana huj mm, mm, mm. Burri huj Tana huj Gruja huj Tana huj Në mos më shikoha në shtu ollëta Jo, <laughs> jo, thjesht më shikoha në gramën Dekord Për sfer duaj mu lëta Mirë luajm për një orë nga primi watches luajm për një orë nga primi watches zonën e zotrin luajm për një tanahuj 06920702220692070222 kjo është koha e ana grams tam bam dararararam daram okay tanahuj okay dakor Çfarë bëhet me dhëndër të Ajeri? Edhe një herë tjetër orta përmendën? Jo, orë nga primi i muajit. Mos kemi llafe. Jo, jo. Një orë nga primi i muajit, ju me vetëm rivendosni ato, gërmën formoni fjalën që duhet, ta ahu i kthehet në diçka në diçka që ka kuptim në gjuhën shqipe dhe kaq shumë e thjeshtë. Ëh, ju zgjarë duke gjën edhe nga nga shfija ime. Ço shei pam? Mm. Nështë shumën nga gjumën Shesën gjumën duke par House ishtë, of Cards Ishin të fart Fa, Nuk e dinë nëse ka njërës që pa e ndjekin House of Cards Apo janë vetëm unë Duke në shumë i vetëm unë Asë njërës po fletë për to Po unë jam të këseria e nëndë Tani edhe po flia kur filluan në fishe këzjarët Ta ta ta Ta ta ta ta, ta. Mm -hmm. Në Ate që ishe koncerti par, mm -hmm. i par I në aguruës i sheshës këndërbë I ndjekura i pas taj nga koncerti i dytë Uh, ë, jişte mbrëm? Po standeka. Nuk e di, por do të ketë, në vazhdimësi do të ketë koncert. Do të ketë miting edhe do të ketë gjëra. Po tani, 6 koncerte do të bëhet. Po ti si do duket? A <laughs> po, po, si ti të pëlqen apo? Po, më pëlqen. Ato ujërat tipe, vajti i prej. Mm -hmm. Lava dhe i çikom. I lavë këkon që vjen me sandale, mm -hmm. a ke usht ide? Sigurisht ja. me sandale. Unpash tharom të vëgël që e kishin thënë në plazh. Mm -hmm. Ëh. Atë e kam patallë sepse vjen vjen pak si tjersia jo, dhe është vendi ku mund të lagesh, jo lahesh. Po mm -hmm. parë që ata, lak ishin në ditë, pas e shko në shëtri eshin, të tek... këtë djeli, po. O, po nëzieshin. Aha, uh... Interesante. E, e kam dhe dhe të <laughs> kandje. Okay. Po qërën cikabë, unë temë që pra të nëzieshin, po të rrishën djeli nëziesh, olda. kjo është shërëndod. E di se isha një pra të orë të tis... shtunë në plashën. <laughs> <laughs> <laughs> Por, uh, po të dalësh në shesh ditën, Për shumë ndoj që të bërë shoferin e kam pëtadhja është e mundur Po të rrish nja një orë e zem Në shesh ta, ta, ta kesh vetë qëlin Me syset e djelit Edhe me mëngë përveshura Kur hejsh këmishën pastaj Edhe hejsh syset Do t'kesh po Do t'i kesh syset <laughs> Gjurmet <laughs> Gjurmet Të hunda Të stampuar e të barda Sëpëse ke marrë një këshu Të ebë një një dorë shu, Një të kuqët let Një sëp <laughs> Edhe do të shikosh edhe mëngët pastaj që i ke. Jala shofer, jala. Që shua, shofer, ja la shoferi alla. Po shiko, nisi shoferi apo jo? Po. Ky shoferi tradicionalisht vetëm vetëm një rin kra. Para krau i majtë nxir bo, ky tjetri jo, jo dashja. Merkojse nga fushada nuk e di se ç'bëhet. Tamam, nuk e kam të qur edhe aq. Mora vesh një batut që që Monika Kremam i kishte, ishte bër ram. Mm daku sisa. Ai kishte bën me Timonin, ai kishte thënë diçka që ne do t'i lëm kokën e marshit. A. Një metaforë shumë koma... shu e me qelluar e zonës për për fushapën për, për, kryeministrin. Po. Nuk e kam miden tamam se çfarë do thot, po Tennis Court është titulli i kësaj kënge. Është kënduar nga Lord Tani. Sta de 34 minuta. Ju jeni me klubin e mëmëjes, nën mëmëjesi që të gjithëve. Kë labëfem? I'm not chasing a million cuz I want 'Cause I am wealthy as young as the minute is full of it getting pumped up on the little right things I bought But I know Phil never owned me Gotta yeah. be the class clown, I'll be the beauty queen and tears, it's a new art form Ta rarat tat narinn annin annanaam na. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëmëjes në Vallet e Club e Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Edhe në ekranin e Club TV-s, gjithashtu po, e saktëri. Faleminderit Brenda. Do të bëj një pyetje nga aktualiteti i zonjës sotrin. Mm -mm. Kapadull 7:10. Jon Kosov, nuk po flas për Anton Kosov. Okay. Pyetjen e kemi nga zgjedhit diku tjetër ku një partijere e cila një vitë më parë nuk eksistonte, ka shpartaluar partit tradicionale në një vendë të rëndësishëm dhe bodhës. Pra në cilin vend? Në cilin vend? 0-6-19-20-7-10-2-2-2 Në cilin vend, unë bajton zjedje dje, edhe një partij e cila nuk eksistonte një vitë më parë, Ka shpartaluar Partit tradicionale Partit e vjetra 0-6-jtë në 20-70-22-2 0-6-jtë në 20-70-22-2 Kjo mund të ndodhi në disa vente jeri Njërëzit janë në majt. U ka ardhur në majtë hundës Me politikanët e dyret korruptuar mm. Me atë që shqyat Stabilimenti a, në Kjo superstruktura Sistemi shumdalt, në fakt. Po, edhe uh, vjen një parti Nga hiqi një vitë në parë nuk eksiston dhe Vjen nga hiqi, arrin që të, edhe është e mbushur kjo parti, me njëra fjela, pa e sëpulluar se ku ka ndodhur, mm -hmm. me njerës cilët nuk janë marrë ndoj një herë më parë në jetën e tyre me politikë. Nëse do tishim ne deputetet e kësaj partije, ose nëse, ne do tishim deputetet e kësaj partije, që ose të do kështë ndodhur këtu, mm -hmm. në kuptimin që janë njerës që nuk e kanë parë në njerë politikën si opcion, apo ashë më pak si profesion. Megjithatë sot ata janë deputetët e rinj, përfaqësuesit e rinj. Ëh. Mm. Të këtij vendi, të jashtëzakonshëm. Ëh, uh, sepse njerëzit u ka ardhur në majtë hundës, pra. Ndoshta ndoshta që ndoshta për shkak se e ndjejnë veten të pafuqishëm, ndoshta se pa e ndjejnë veten të papërfaqësuar. Njerëzit thjesht ndoshta nuk e gjejnë më zërin e tyre. Ndoshta sepse shikojnë politikanët që i kanë po për çfarë lloj erë? Të korruptuar. Edhe reagojnë në, në mënyrë t'ja shakonshme Sh Shkrin një sistem të tër politik Që ka qënë jo me dekada Po po them Me shekuin do shta Edhe e shkrin ato Brënda një vitje thonë jo jo Nuk do votem pras njerin nga njerëzi që kemi votuar uh, Deri ta një Për cilët ka votuar baba i me nëna Për mm. cilët ka votuar gjyshi dhe gjyshja Jo jo nuk do votem pras njerin nga këta Do votem për një parti që seksiston dhe i vitë për para Do themi lam të mirë Saja Nora oruar. Uh, A kuptoni se çfarë? Dhe ëh, edhe arrin ta bëjnë. Dhe arrin ta bëjnë. Në Shqipëri nuk e di se sa e mundur është. Se ne ndoshta nuk i kemi ashtë korruptuar politikanët. <coughs> ndoshta ne nuk jemi në të njëjtën krizë për fajësimin që e gjejnë veten këto vende europiane apo Britania apo Shtetet e Bashkuara, ku ti unë se çfarë. Ndoshta ne i kemi shumë të mirë tanënt, i kemi engjëj. <coughs> ëh. Dhe edhe nuk ka, edhe ne shkojmë, votojmë tradicionalisht PS PD LSI Njëra prej tyre. Ë? A? A thua? Për fat keq. Nuk e di. Ë, uh, për fat keq toti heri. Po po them. Përgjigjen e saktë mund më ja më sholta. Francë. Në Francë. Oh, në Francë. Oh. oh. Albania është fituese 4-9-1, mbaron numri mm -hmm. fiton dy bileta për në Cineflex. Në Francë kanë bërë namin brom. On March Emmanuel Macron. Partia që nuk ekzistonte. Ka shkatruar në zxedje Partit tradicionale Francezët i kanë thënë Mirë pavshë Mirë pavshë Ikëmë në Edhe kanë dodo në Greqikjo Kujke këto um, ishin, ishin të kur këto mm. Nea demokrasia e, Pasoku Flite pasoku Pasoku A shqip lide më shumë për maqokun Sisa për pasokun po <laughs> um, Kanë dodo në Spajnë Kanë dodo në Italijë Me moviment të 5 stelë Ndodhë gjithë të ndej Ndodhë i dhe në Francë tani Përfundimisht um, Këthejmë, asë pa në kryuën e mëgjesit Dhe shka do din francesët Dhe shka, shka kanë nu hadur francesët Ka më përshtybjen Another brick in the wall, Pink Floyd Kla BFM no dogs suck has them in the classroom Center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Halo, halo Mirë më në qësi Mirë se geni ardur në kryu në më qësi Në Club FM në inë shindikadër Edhe në ekrani në klap të vëzë Edhe në ekrani në klap të vëzë Mirë më qësi Mirë më qësi Ego jemi 729 I ku koha Mhm. -mm. Mm -mm. Shumë shpejt. Iku koha. Mm -mm. Shumë shumë shpët. shumë shpejt, shumë më shumë shpejt. E dëgjoj. Ë uh, do bëjmë një pyetje tjetër nga zgjedhjet në Kosovë. Mhm. Mm ku dje, gishta ka shkuar relativisht mirë ka pasur sa ë, çoj, krefje të vogla midis mbështetësve të njerëzve fort apo një tjetër, po në përgjithësi ka shkuar ok. Resultatis gjeteve ka dal Që ditëri shpejt në Kosovë <laughs> Në rrëmaj Në rrështë nga në Shqipëri um, Edhe ne edhim Tani Paka shumë Do e të pyës ja mm -hmm. Cila është partia E cila e vetme Në kjo është pyete për ju Të da shurë të qyves mm -hmm. E cila është e vetme Me më shumë votan në Kosovë Pra duke Injëruar koalicionet Tam. E tjerë, e tjerë, e tjerë si parti të marra secila veç e veç cila është më e votuara në Kosovë çës dje mm -hmm. 069 2070222 dërgo një mesazh 069 2070222 20, Tana Huj Mhm mm Ose anagrama që kemi për sot Tana Huj Oke okay. T a n a Tana H-U-J Tanahuj është gruja huje burit huj që e Tanahuj Oke, okay, ojta huj? Oke, okay. blendi huj Tanahuj <coughs> 0-6-27-22-2 për pjotjen time në mi partin që është me madhja në Kosovë në votime, bazdia dhe, dhe për anagramën njësoj njëti numër 0-6-27-22-2 Na na na ni na. na. Um, Kurrë e bëmë të lojmë tënde olta. Me kjo që parti e me ato apo do mi lësh mua. Bëmë tënden. Meje un... kishte më interesante. Po. Mm, Ek kishim në çift të. Ek kishim në çift, po, është vërtet, po, kemi kohë, apo kemi kohë tani? Kemë, kemë. Përshem kemi. A bëra kemi dhe bëjmë tani? Mm -hmm. Okej. Okay. Mm -hmm. Unë me Lorin dhe Jeri Maltinë në përë oh, Atere, oh, okay. Loja është e thilë mishtashur Unë kam parë dy veda një herë është dje Jo një, por dy personaxët njërë Cilët ishin bashkë edhe Cilët ndaluan për flisnin me përshëndetën Unë isha duke të herdur plera mm. tjërë Dhe jemë shumë i sinxertë me ty mm -hmm. Edhe I paske parë në lagët a e që në përbër Po shumë e letë për mua Që një flagët A shumë e ndonë ti A shum Pra dhe e ben kështullojnë Jo të dhëmë së dhëshmëri së kini i kënë shimë Unë i kisha ka për e kisha treqese dhe i kisha vetëm një dorë Fërën shtishë atët dorë e kisha të lirë dhe u adhash natyre po mm -hmm. Të tjetër me i kisha kisha këpër tre një kostirë Kërë për së të këpër shuk këtë këpëshu në grebë Dhe në shtu i kisha e di thash që unë e që apëoni juve E... E... Mirë... E... Po... Kamë më të dalë me dhe të për... Jo, kamë të dalë me pi i goti, thashur me i shonë Kështë dalë për... Parë në deshin, po me i shonë... Qatë bëjë? Simba e do të maskurizat, do të pletatë Më panë me plera Okej okay. Jeri, ti ke njërin Dhe altini ka të njëjtin Panë Olta dhe Lori do të mundohen dhe gjenjë në kushës tjetrin Êshë në bitë 30? Esakt mm, Janë kolegë të o dy? Më lejot të abëj këtë pyshja? Pa okay. Ö, Um, nuk do thosha i gjatë, nuk jam të shkurta, për jo, jo, okay. nuk është... është gësëtarë? Jo, M jo, nuk mm -hmm. është gësëtarë. Ndërko a i tjetëri është këngëtarë? E saktë! Pra, Volta. Mba, um, i rangë. Mbi të i dhjetë? E saktë, Volta. Banë pak mjekër? Lohë më në mëri me lë? Mm, jo. Jo. Ja. Jo. Je Bilor. Ja. Jo. Ësh muskotier njeri. Jo, nuk është muskotier, kujdes. Ja. Jo. A jam vlezër këta të dy? Jo, nuk jam vlezër, jam këngëri. Ti e më tjetrin, me ato që thënë gazdar, me ato që s'kon këta, është këngëtar oh, i bi. Edhe ky këndon joni. Edhe ky këndon. Të dy këndon. Të dy këndon. Po kujdes, kujdes. Ka një lokal të tin këy? Ky joni. Ka patur. Nuk e di e ka akoma, po sa kohë kam pas shkuar te lokali këthi. I të ja. dhërëm ja. po, e bë? Jo Këpo më ndojët i një Jo Nuk karënësie Po jemi një squadrë Ata e për... di a i Po jeni bashkë <laughs> me thëndrejnë Në jeni bashkë Në da gjeni bashkë <laughs> Boku <laughs> I, Jo, i, jo, jo, jo Kujtës Olta Olta a, Po kjo që po pretendojmë të gjemë në Po është i gjatë? Jo, Far, nuk është gjaj. Pra. Asnjëri nga ata nuk është. Po mirë, Bërët... ti mund të ke të sa. Jo, i that për të dy ata oh. Blendi po gjën. Vazhdo me Lorin. Njëri është rapist. Jo, asnjëri nuk është rapist. Oh. Jo, asnjëri nuk është rapist. Është mbi mbi 40? Jo, jo mbi 20, jo. jo mbi 20. Asnjëri s'është mbi 20. Ka qenë mësuar nga këta e pjesa e etheve e këtyra domethënë. Jo, nuk kanë qenë te ethet, janë më të famshëm se ethet. Jo, ky e ka nuk është nuk është produkt ethesh. E ka linë familjare Vashdojmë Kanë kënduar në njëherë të dy bashkë ta Po, ma mërë mundi që i kanë kënduar në njëherë bashkë Janë grupë Jo, nuk janë grupë bashkë jo. Asë nuk ti në i këmë që ta kënduar në njëherë bashkë Ma mërë mundi janë në lokale në njëherë që kur kam pion E e këshu, po në dushë Po, në dushë <laughs> Vashdojmë dush. e ka me Lorin uh, Jo, uh, Lorin, mësë kriojit era Në krioj qikë në bitë tri vjetë Në qikë në bitë tri vjet <laughs> RG-ja e gjeti. Njërin e gjeta. Njërin e gjeti ata e gjetën. Kjo është Joni. Ma, po, po, po. A e... ha. Ha. po ju ater chakini pa? Po ku ishin? Po tjetrin nuk... me kë është? Pra me kë është? Okej. Tani mund më jepni një pjesë të ditë, ha. Jepi gjeni tjetrin. O do të kishin çonë. Pra jam Njëri ishte me RG. Po, këtë e morave s. Po. Tani tjetrin? Ishin bashkë. Nuk di unë a kë ndoin bashkë. Kush është teatri pra, që kam parëun me është shqiptar, Rëgjën? Është tani jo Kosovar. Sigurisht është shqiptar. Jo Kosovar. Si kam idhën? Edhe ata që shqiptar janë, po. Vet digj, yeah. vet digj Viri. Vet digj Viri. Hidhu në zjarr. <laughs> Keni çakman? Hah. Wow, kam gjetur pajshim. Mi <laughs> pyet er. Ë, uh, muzik rock edhe ai? Jo. Ja. Jo. Ne ja, rock, jo ai rock sa Rëgjëja. Vazhdoni. Okay. <laughs> po më fani në stilin e vet. Mos është filluar me b. Prapë po e them një herë me b, nuk është boku. As e. Prapë si fillon me b. Atë e gjehu ne këty ne. Po unë të punojja për b. Vazhdo Alta. Le të marrë pjesën. Skam në ide, po mund të lelorit me çem një grup. Po dakor. Okej Lori. Tash është repis ky teatri prand. Besoj pra që si. A mund të mendoamë emrin me A? Ja. Ja, ashtu. Hm. Skam mas ide. Këçi nga vështirë ky. Është vështirë. A është i ëmbël. Shumë i ëmbël, është shumë i ëmbël, po është gallatash, më shumë sesa këngëtar, pra. Madje këngëtar është vetëm një nga gjërat që bën. Ky është multi talent. Ky b b BK-ja. Do të fillojmë me BK. BK vazhdon të vazhdon. Beskallaku. Jo, nuk është Beskallaku, Beskallaku këngëtar tashian, fal. Beskallaku këngëtar, të shkëngësuar baftiar. Ti thua, gëzuar baftiar, mund këndoj sadoj po. Këngëtar se bën ajo. Se po sa e ofendim për këngëtarët. Hë. E kalorë. Halori, transgresiv, të gjitha ai kanë. Ky ë? Po. O Lori, është. Është kë, këtu. Mund ta, në këpra, në dhërë, mund ta urdhëroj mund ta kthej, ë? K k k. Në, këpra, në këpra. k pranë. Sak, ë? Kz, kri. Kri, kri, jo, keq, keq, jo. KZ fot KZ, Faltini, kurse kan prapë dense gjë. Bravo KZ, bashkëmesh. Ua, Faltini, i pash në rrugë dhe Faltini, presim bashkë. Po unë i pashta sipër aty te. Ku je më zotri? Ti pas ke parë më. Tashin e erdhi, harrova fare. Okej. Po ti sigurisht kishe dalë. Këti veri, këti veri, hidhu këti. Jemi vonë, ç'bëni? 858, fal 758. Nuk kishte filluar ashi çfarë. Këti jemi vonë zonë zotri. Uh, mi më gjesi që të gjitë dhe Ate ere në 0620 7222 Kë kam paru fire, eh, up in all your high-placed liars, time is ticking for the empire eh. The truth they feed is feeble as so many times before The greed of all the people oh. They stumble and they fumble and we're about to riot Another beer can. Halo, halo, mirës e këni arën Në krybin e mëgjesi do arës të një 8-8 minuta Unë jam plenik të bashme Me e mëgjesi Me e mëgjesi Me e mëgjesi Me e mëgjesi Me e mëgjesi Gashada në 10 në klab FM në 104 Ej, Tanahuj është anagrama për të të të të të a në a H-U-J Tanahuj 069 207 222 069 207 222 Si e nga truar në pëlqejo Nga në pëlqejo, a E dhe mua në pëlqejo Por, shikon Sa kemi edhe fitues deri tani se disa pyetje i kemi bër, një olt e kemi vënë atje që na zbuloi këto gjëra dhe jepi olta. Vet vendosja pra, ha, më kan thën. Hahaha. <laughs> Ës Franci si 567 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo qoftë, vet vendosje bra. Ka fituar e vetme si parti më shumë vota mm -hmm. nga të gjithë partitë të tjera në Kosovë, duke qenë atë si forcë politike. Të parën tani nuk di eksaktësisht se çfarë do ndodhi atje, por ë uh, në një ranë është uh, kjo aleanc, ky koalisionin e quajtur uh, PAN, ose PAN, që ishte PDK-ja bashkë me AKK-n dhe Nismën, e quajtur ndryshe edhe si koalisioni i komandantëve, sepse këta janë njerëz që si kanë marrë pjesë në luftë, kanë qenë të UÇK-s. ë mm -hmm. uh, pastaj në njërin uh, koalision ishte LDK-ja bashkë me një forcë tjetër. Edhe këta kanë marrë diçka më pak se Vetëvendosja. Por Vetëvendosja bashkë me LDK-n Së bashku bëhen rrët 50%, tishtë ka mbi 50% Edhe mund tjenë ato që formohen qeverin e harshme mm. Dhe jo në komandantët Që gjithetëshojmë se që ardhët në gjas në Kosovë Nga sotë e mbrava, në këto koalicione që mund të formohen Kemi një loj mishdashur në këtë orar Në cila ka të bëjmë me censurën Në kemi gati? Gatë Oke okay. Da një kohë të kanë ndryshua qka rësot p*** dhe fantazi bëhet realitet brenda dy dekadave Hmmmm Aha Hmmmm E dy gjemi të... edhe njerë të lutën? Pa tjetër Da një kohë të kanë ndryshua qka rësot p*** dhe fantazi bëhet realitet brenda dy dekadave Shpa rësot pip oh, okay. dhe fantazi bëhet realitet brenda dy dekadave Hmmmm Snook. Okej. Okay. Shumë mirë. Më mirë. Më mirë që Snookeri. Sepse mendet për ju. 066 20 70 222 22 066 20 70 222. Do shikojmë kur të kthehemi se kush ka fituar anagramën dhe lojën e k kam parur unë me dy dielmoshët që ta gova dia. Michael Jackson is an inmate Hollywood Tonight. Glaube fern. Mëngjesim, mirë se vini ardh në krupën e mëmçesit orës tani 8:21 minuta. Un jam Blendi këtu me jerin. Mirëngjesim. Më vini oltën edhe Laurit. Ne kemi tani emrat e fituesve. Më së pari me anagramën për ditën e sotme, Tana mm -hmm. Huaj. Nuhatja, bravo. Nuhatja. Etleva është fitueses shtat, 717 i mbaron numri fiton orën mm. nga Prime mm. Watches. Nuhatja. Fit... Mm, -hmm. ndërkohë që ti kishe parë Nis Gjokën dhe Kastrosizon. 274 mbaron në numri i Albanit, fiton një dhuratë nga Elektronik. Elvis Begën. Mm -hmm. Elvis Begën. Mm -hmm. Shumë mirë, faleminderit. Të lutem. Igren e fituesit bër tani? Kemi eldi ndërkohë. Kemi eldi në linjë mish dashur i cili do t'na informoj mbi situatën e trafikut i Eldi. Ojojoj. Mem Jensin. Mem Jens. Si na është trafiku në këtë moment Eldi? Drejt Sotitit era nuk ka shumë probleme. Mm -hmm. Parkun drejt në Autorës 10 ngjesis lëvizet pa shumë probleme me trafikun. Paktën dy aksitet kryesorë qarkullojnë pa trafik, është rruga e Durrësit dhe rruga e Elbasanit drejt qendrës së Tiranës qarkullojnë pa probleme. Megjithëse kemi shumë trafik të rënduar tek zona e aksit kryesor të rrugës Kavajës nga parku autobusave drejt pallatit të Xhirës është shumë i rënduar. Kemi edhe pak trafik të rënduar tek Unazare, pjesa që u bën nga Avansejëndresës i sipojësi pojetë sa ti dhe kaloj pa trafik, u nda sigurisht me nuk ka probleme rruga Bardhyl drejt burrë Levardi Zandarkut dhe drejt rrugës Ferid Zajko drejt stacionit treni. Çaqohet pa trafik, kemi rrugën e Dibrës, më duket se do fillojnë punimet në këtë pjesë dhe të gjithë mjetet do devijojnë për të mos mos kaluar gjithmonë te kruga e Durrës, do bie kimose rrugën e stacionit trenit, bulevardi Zogut e parë ose do bie kimën rrugën Hoxha Dashim drejt shishë universitemit për të dalë në qendër Tiranës. Pra janë çarkulluar nënaza posta. Unaza, unaza sivë, unaza, mm. unaza posta katra fitënduar me xhollesa drejt vizimit sintitorin, katrafik Suleman Delvina, komunë Paris drejt në selçantës, kështu që janë çarkulluar me pa problem. Okej, Valiminderi Deldi. Deldi më jep mësim situatën e trafikut në këto momente. Thank you, thank you, thank you. Um, Disney Land, mi dashur, është njëri nga vendet më të bukura në botë, vendi i lumturisë që reklamojnë ata. Ke parasysh shkon atje? Ës super. Disney ka një Disney World, ka një Disneyland, ka edhe um uh, Euro Disney që është në Paris, por shomun dha ca të tjera që janë këthe nga Japonia, po nejse. Jemin në atë që është në Kaliforni, është Fremden Dark, të gjithë janë të qeshur dhe të lumtur kur mbi 11 rritur dhe gjansh fëmi binë kak mos ë ordra oh my god jo <laughs> jo ja, ja, ta provoj ta bëj edhe një herë ieri kështu jo jo mjafton e kam më dalën edhe ata domethënë bie kak mita dhe ata ndjen atë më thon një sekond wow wow okej që shunga po ke shënga kështu edhe nënat që fillojnë ulërim për fëmijë domethënë mbyllen gojën mbyllen gojën e kupton fillojmë të pastrojmë dhe vin atje uh, vin nga policia sepse mendohet se dikush ju u ka hedhur, kush e ka hedhur, dikush e ka flakur mbi mbi turmën e njerëzve në mënyrë që të bëj këtë gjë, shpifur. Dhe uh, e rrethojnë zonën, dhe vin edhe këta situash ekspert të kriminalistikës që çhiqojnë se çfarë është eksaktësisht lënda në fjalë. Dhe zbulojnë që është ajo që ata po mendonin, se vinte erë uh, no. si tham Nuhatia, por uh, Por nuk ishtë nga njërzit Një tuf patash a, a, a, a, Një tuf patash që kalonin mbi parkun Disneyland në ato momente Kanë bërë kakën në mas Dhe um, ajo, E gjitha ajo ka zbritur mbi E gjitha për njërës <laughs> Një më dhe për më ndoshtë a e kanë me komand Aka, aka, u thot e dyre e, U thone dhe Se di për po me sa duke këshu është Nuk ma më më mëndi që ka shënë njërë Aka që fryrë Sa që të lagë i 18 të rritur dhe 6 fëmijë. 17. Megjithatë, megjithatë, policia në Aus ku është ruajtur patatën. Ë? Jo, patatat patat nuk u ban, patatat janë drejt Kanadas, kam vështirinun un. Tani për verim, por por, por e, policia e Enheim, e qytetit Enheim kundër Parku i Mam, i kanë marr këta njerëzit mm -hmm. bashkë me parkun, u kanë dhënë rroba të reja, i kanë çuar në një banjë private për të bërë dush etj etj. Edhe brenda 2 orësh gjithka ndal të lundhur me veshje të reja dhe dhe pak pate, pate. Çikom. Gjysmë të keq është pa, të pate. Në jo, tamam gjysmë të keq është, këtë do thosha. Nuk ka rëndësi sa e ke gjendja jote. Unë preferoj pate. Faleminderit gjithashtu. Krahasim me, me opsionin Jo, s'i soj. Nuk është një soj. Nuk është një soj, është jo. 2 soj. Jo, Eri, po banti kartën identiteti nuk është një soj. Më <laughs> <Liet> keq. <laughs> Theim as pak nuk nim jesisë, klave fem 104, por shkon për com përqeve kupton Disneyland po mund të ndodhi me këto no. mund të ndodhi gjam paside kem bashpark so gonna get a cabin go pop a phone pop pop off me turn around and drop a flower plan drop it from me i went to beach in miami wake up with no jam so lots of tell for dinner cool you start that can't be you got it if you want it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 Lucky for you that's what i like that's what i like show me the fire at night. Sound and night so shit some diamonds all white lucky for you that's what i like that's what i like lucky for you that's what i like that's what i like i'm talking shit to Puerto Rico say the word and we go there you can be my frika gonna be a frika mama cita i will never make a promise that i can Promise that just money gon never be Shopas Breeze in Paris Every day 24 carats I'm still like looking and I'm here Now tell me who's the berrish Mjërë mëngjes, mështë të keni ardhë në klubin e mqesit, në valet e klab e thëmë në një 100.4 edhe në ekranin e klab të vësë Mjërë mëngjes, mjërë mëngjesi Kemi uh, dy sotrin që janë muja është ditharës aty duke punuar hmm. Pun të mbar Pun të mbar dhe bovsh i qef Ja <gazim> se meritori me ata. Ba Lori, Lori e eliminova. Si ja blendi po do të. Lori do vetëm të eliminoi, doli te dritaret u flisën, do, do thoshte higni që ndajmë me dritarja. Se nuk no dinim televizor. I tha Lori, me Lori, me Lori dalin. Punën e natyrës po bëjnë. Po, as nuk, nuk duan të dalin, as nuk e dim se kanë dalë. Le të qet. Ka njerëz që mendojnë që kjo është fotografik tu Lori. Pose punon vizioner njëri anthi është prova absolute. Madje mund i kërkojmë dikujt të hyjnë pemë, ta. që tash që që edhe pemët janë to vërteta. Tundin çik degët. E studios. Ek shumë, mirë më njësi, që të gjithë Êshtë dita e hën 12 që shorë, një ditë pas Titorës Së komtarës ton 0,3 në Haifa Në Izrael, e gjithë ashtu më bas Gjithëve përgjithme të bajtura në Kosovdia dhe. dhe është Gjithë ashtu dita Kër altini Donde që të luan të Një këngë taren nga the weekend që quhet Secret. Ta luajmë në një moment. Secrets në fakt. Sekretet. Është mirë gjali? Po shoj. Ja vlen, a? Ëm, ndërkoh, loja e censurës. Është e bukur? Bom. Muam më duket që a thuaç bom? Bom, nuk ka ajë. Unë mendoj se mund të bëj më lehtë. Po. Atëherë tani nuk do të flisja. Nuk do të, nuk do të flasësh. Nuk do të flasun, a? Okej. Se do mos për të censurën. Le ta djegim. Taniko t'ka ndryshuan, qka është sot p*** fantasy, dhe fantazi bëhet realitet bërnda dy dekadave. Qka është sot pip dhe fantazi bëhet realitet? Jo. Imaginat? Jo. E pa mundur? Jo. Këto kam, me shumit. Mm -hmm. <gohat> nuk të tashtu. Filon me... A filon me... E qërën A, si ka me qa filon jo. blendi? Jo, nuk kajnë me. Me bë. Po jo. jo? okay. më mirë thua ja, okay, e se Me bëmë me bëmë Shumë më më më rakë të pjesë pjendit <gjartë> Nuk duha e fare, po të shumë Dhe ok, dhe akord, ok Dhe <gjartë> të shtistoj si djohoni, të eminej pra gram në gramën të të filon Me këtë, po më shumë Na, me na, ti na Tani kohët ka ndryshua Qka është sot p*** dhe fantazi bëhet realitet bërënda 2 dekadave Realitet bërënda 2 dekadave, mish dachur Bërënda 2 dekadave brënda 20 vjetëve. 20 20 vjetëve, po. Dërgo. ë As imagjinatun gjithë. Jo, i, po kujdesi i ri, mos e. Unë mendoja që fillonte me pëlhë ishte përfytorim, si një fjalë tjetër për imagjinatë. Çfarë thotë përfytorim dhe fantazi, ose imagjinandë fantazi? Dëgëjo. Mishën im pakta. E padar rruga. Po, po. Këty është tingull e unë misterios për e një ave, mishdashur? Dhe ne kërkojmë të dim se të shfarë po të gjojmë këtu është dhe regjistruar A tjeku ka ndodhur, ashtu si që ka ndodhur Dhe kemi plan që të bëjmë një dekad Pa, me këtë tingull 06-9-20-7-22-2 06-9-20-7-22-2 Ndihmat janë tonë gjithës e si Dhuratët janë një orë nga premium watch-es Një dhurat nga mm. electronic line Dë bileta për në Cineplex Dhe dy shishën nga kantina e pjeve Gjersh Kastreotis këndër Beo Durës Kur të kremi të të të qem njërën nga historit e qutishmen që jeri përgatit për ne Miçdashur për ta një kjo këngë është të re është nga The Weekend Dhe altinit donë dhe që të të gjonim sot Për herë të parë në klubin e mqes Shumë e bukur. Faleminderit Altin. Ta <tutim> ta <tutim> ta ta ta ta ta ta Ta de 37 minuta në këtë moment e ju jeni me grupin e mëqesit në valët e klube Farm në 104. Edhe në ekranin e laptopës, mirë gjë. Si zgju një ftojmë pak më parë, ieri do të marr stafetën tani për të çuar emisionin drejt lartësive të reja Jemi, Jemi Go, Jemi Shperëm ka brumua për shtypje dhe tani nga ato ishe përshikoja janë robët e jan, banjës uh, që wow. pretendohe që do për namin gjithë wow, të verës ose të, të, të, të pak të në kompanija që i ka për dhuar është beloved shirts Uh, mendon që realisht do të ketë sukses me këtë lloj robotari. Atëre janë body, le ti shpjegojm pak për njerëzit që na dëgjojnë. Është një tendencë e body-t, mm -hmm. por jo të kësaj forme. Po. Uh, Sepse uh, vajzat që e kanë pasur këtë uh, Billow shirts kanë menduar që ta sjellin në një formë tepër unike. Ëh, mm -hmm. uh, është, po të them un, ngjeshmeria uh, midis trupit femëror e zehat i mashkullor e bën në një. Ço do të thot, janë rroba banje trup vetëm për femra. Por po ti shohësh është imitimi i trupit maskullor i printuar. Domethënë, i printuar mito, pra janë janë janë rrobe banjësh që në vend të luleve dhe pjeshkëve e ku diun se çfarë, kanë dizajne gjoksit maskullor. Po, duhet të thëni si printimi mm, me çime, vazhdon pjesa e çimeve tek barku edhe më radh. Domethënë, ke veshur një një trup burri me pak fjalë. Po, pak më shumë. Janë disa ngjyra, është ngjyra rozë hapur. <laughs> Beza, çfarë? Çiflia mi kafe e hapur dhe kafe errët. Okej. Okay. Çu që secila për ne hapur, secila. <laughs> nuk <të zeri. laughs> <laughs> e kemi këtë, e, këtë këtë, <laughs> e kemi këtë, i shikoni këtu? <laughs> Postuam foton. Poston pa. A foto ke te grupi? <laughs> <e> te grupi. Po, se un ndava pak me to. Ah, te grupi se kam. Por un personalisht nuk do të ishe asnjëherë, jepaj rroba banje të tilla. Them drejtë. E miri, eri nuk kanë asgjë. Ato ishin, me thënë drejtën, ishin të vështira me Mëu Me pa. Unë mendoj që jo vetëm Tieri, po dhe Olta nuk do i vishte. Olta nuk e di. Jo, jo, thoni as vetë. Më një sekondë se do të jemi një foto për. Për <gjën> ti depiloja, rrotë. Ne bëni foto që që e bën e bën më të qartë. Një sekondë, se do ta nxjerrta mamën. Fakt, po babaje që largon gjithë njerëzit që ke përreth, rrovave një flotë gjika. Është pura xelos kjo domethënë. Pakar shumë. Kjo është, po, domethënë, dervisë dervisë gruas tënë thotë nëse je shumë xelos. Po. Lëri ti dhe bëjë këta? Në të nah, gjurishtë Kushton imaginata Jo mësë jam gjallësë Jaj Lëri, ndzire këtu, jaku është Kjo është Të mërë, së kam dërgjë E kur e të ditë Lëri, kështë Katastrofë Katastrofë është Nuk është katastrofë? Ti mundosh të thosësh edhe për këtyre rrobat, po nuk e arrit. C'është qëllimi tani? Qëllimi i saj, këtyre vajzave që kanë krijuar këto lloj rrobabajnish është. Cili është mesazhi që duat të japin? Mesazhi është që kanë marrë përsipër këto vajza të shkatrojn imazhin e një femre perfekte dhe të pranojnë femrat ashtu siç janë. Ta shkatrojn imazhin e një femre perfekte. Atësh imagjinohet se këto çiga veshur pse e kanë veshur më fal, pyetja ime për këto gjëra është kjo. Se ja kanë veshur modele me trup perfekt këto rrobe banjoo. Jo, ka modele të ndryshme në fakt, kjo, ishte... kjo është. Kjo është njëra ndër më të mira, domethënë për zgjedhjen. Njëra ndër më të mira. Se bot kishin vendon njërin për shembull që ishte vetë po themi 100 ca kile, tani do dukë i komplet ndryshë dhe do ishte më i besueshëm efekti. Pa, është vetë Megjithatë, unë nuk besoj që imazhi i femrës perfekte mund të pritet në çdo formë. Kjo për te leshit, po para e mirë duket. Sot nuk kem parë. Ja, gojza fërmë. Të vjeta depilosh. Mirë, kthem bravo në Club e Femrës 104 kur të kemi dëgjuar këtë këngë nga Groove Amanda. Kthemi bravo, kthemi aty ku ishin. Kthebo, kthemi sërish, po? Kthem bravo. Mirë, u ngatroma un, tash çat bëj. Don't vraçesh. Të vritem un. Okej.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 ë uh, nesër. Në ndërcë më kanë thën. Aha. Ësht marrja jo, jo, e, në e narkozës në operacion. Marrja e narkozës? Çfarë? Po mund të ishte. Po. Jo, nuk që ka ashtu. Në a <laughs> se më sjellën narkozën ti? Adhe, është jo. një tullumbacë që fryhet, është Narkozë mësu. Jo, në, ja. në avionin në fluturim nuk merret ashtu. E mirë, okay. Pse se narkozaja? Në <laughs> nuk e di. Jo, jo, jo, është... jo asnjëra gjë nuk është e saktë. Dikë janë pak Sëtë të flasës <laughs> Sëtë të aprishës Ok Sëtë të flasës Nukë shëtësëtë për akali makina Dësë surm treine Në në në Kaç mëfton? Dërgom një danceur kemi me një lloj censure ku altini fshin një fjalë. Mendoj se në vend <laughs> të asaj pit mund vinim koll. E vrasësh. E bëvëm mirë. Po, dëgjoj mirë këtë. Tani kohët kanë ndryshuar. Çka është sot? Në p... fantazi bëhet realitet brenda 2 dekadash. Çfarë është sot? Në <coughs> fantazi bëhet realitet e par, realizueshme, imagjinat, ëndër, tabu. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo, pra mm, mm, mm, mm. Jo, jo, jo Për që i që e saktë është jo, jo, jo Po ndimojnë pak, orë sotri Për që është filimi, akoma A, ma, Aso lodha i në filimi se më nga fundi Pa dhe ose bëm përpjek <laughs> e kështë Eja E ndimojnë pak Eja, jo, nuk e ndimojnë <laughs> I ka dy gjëra Nësë ti i thua, ndimojnë pak O e jep, o, e jep, o jep, ose jep, në jep <laughs> Kështë që Në shu, e? Se si çu lo, a do mbyllën ska. <laughs> Nuk atmez, ka më. Sa është pa gradim domun. Mize, mize do të sapigat. Mirë, okay. Dakor. Ç'e themun? Dini, dini. Na, do bëjmë një pyetje, do nisim një quiz me seri? Pse jo? Po, okay. Mm. Ate Kjo është nga shkenca pak Me mm -hmm. gjithë ata Një emër kërkojmë Emërin e fizikanit Tan Hollandez mm -hmm. I cili në vitim 1714 Bërit termometrin e par Me zhiv të nbyllur në qelq Mhm mm 0-6-19-20-7-12-2 Dërgënë mësajgjët ula Pra, kërkojmë emrin e Fizikanit hollandez I cilin ma 1714 Prodoj, shpiku, bëri Të parim termometer me zhiv mm -hmm. Dhe qelq Oke? Okay? Okay. Si e ka emrin të djall Ose si e kishte mësakt 0-6-19-20-7-12-2 0-6-19-20-7-12-2 Um, një pyetje që do të mund të bëjmë nga aktualiteti është kjo. Mm. Sa përqind e votuesve morën pjesë në Kosovë? Sa përqind? 0.69 20 722. Do ja vim të biletën Alta? Okej. Për në Cineplex, për në Cineplex. Për ato që do bi pari me përqindjen mm. e votuesve që morën pjesë dhe në zgjedhjet. Ikim në. Shkojmë tek muzici, muzici. Jazz si James, dashur. Cash would nobody's perfect. Kave FM. When I'm nervous, I have to sting, yet yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I think I fuck up. Yet yeah, I forget about the consequences. Hello, hello, Mirëm Gjes, misë e keni ardhë, është oratë anin, 98 minuta, për shkon 99, Mirëm Gjes ijeri, Mirëm Gjes, lëndet, Olë ta, Mirëm Gjes, Gjithashtu edhe Altinit edhe Lorit, Good Lori. morning, hello, Mirëm Gjesi, gjesi. Mm. Po shikoja një lajmë i cili vjene dhe nga aktori Gen Bejko, i cili është në shtetë bashkuarat Amerikës për të të kosh, Pamu, Në përgjigje të dëshirës për të emigruar, e cila është më e lartë se kurrë te shqiptarët, siç kanë nxjerrë edhe ata sondazhet mm. për akot e fundit, megjithatë, lajmi i mirë për Gentin është që do të marrë pjesë në një film ku luan. Ëh. Mm -hmm. ja. Njëna që na pëlqen neve shumë. Mua edhe Altini, saka ajo ëhë. <headset> <enlightened> a <elegant> <speregon> Jennifer Lawrence? Mm. Jennifer Lawrence. Po, Gene Baker dhe Jennifer Lawrence. Është edhe Javier Bardem. Në të gjitha wow, mund të mund të jetë uh, Jennifer mm, Lawrence sa vjen bardhën pasaj Gwendolyn mm. Beggo uh, në radhë, po ka një ka një rol për atje dhe quhet Mother. Mother është titulli i filmit. Mm. Nëna. Dhe del këtë vit, në 2017. Kështu që Genti ka lajme të mira. Super. Bravo, suksese. Mm -hmm. Por shikojmë gjithashtu që ë uh, kanë sehr një listë me filma Bang. 25 filma më të mirë të shekullit i cili në faktë është vetëm 17 vjetë që të e i tani, Shekullit tonë. Mm. Um, edhe kanë bërë këtë listë që është botuar të këtë uh, The New York Times nga kritikët e filmit atje, A.O. Scott edhe Menola Dargis, dhe si pasë, apelizohet vetëm 10 um, filmat më të mirë. Mm -hmm. Nuk bujë marrë nga 25-a, po me qëra fjalla, Ta. i 25-ti në filmat më të mirë të këti Shekullit, si pasë kritikëve të New York Timesit, Aju vësua një film i cili nuk pritej të ishte në listë dhe është i Virgjerushit 40 vjeçar. Aha. Oh. Në vendin e 25. Ai është futur pra si komenti. Kusht e dhjetë filmat më të mirë sipas tyre janë. Mhm. Këtë shekull. Në vendin e 10, The Hurt Locker. Nga Katherine Bigelow, e cili fitoi çmimin Oscar në vitin 2009. Summer Hours, Orët e Verës, është në vendin e 9. Boyhood. Filmi 2014, mm -hmm. a i 2018, ai që u xhirua për një kohë shumë të gjatë me ndërprerje, Boyhood, ë uh, është në vendin mm -hmm. e 8. Inside Out, filmi i Pixar-it, filmi multiplikativ me me për fëmijë, është në vendin e 7. Mm -hmm. JJ, një film nga Edward Yang, është në vendin e 6. JJ. JJ. Po, i vitit 2000, The Death of Mr Lazarescu, ë mm -hmm. është në vendin e 5. Filmi viti 2006, mm -hmm. Vdekja e Zotit Lazarescu. Pastaj kemi në vendin e katërt Touch of Sin, në vendin e tretë Million Dollar Baby. Oh, Erin Eastwood i vitit 2004. Spirited Away është një film i Hayao Miyazaki në vitin 2002 dhe filmi i vlerësuar si më i miri i këtij shkegulli nga viti 2007 dhe regjisor i Paul Thomas Anderson është There Will Be Blood. Mm. <laughs> mm. Do të ketë gjak. Pam. Shojmë poku, pam. Që sjë, ehm, um, ktan filmat më të mirë. Deri tani. Daniel Davies. Daniel Davies von Rolling Stones, The Wild Blood me pushtën e natës. Mhm. Çmimet, çmimet e para kur zbulohen atje. Arenezi. Kthejmë pas ban klubin e mjesit ku është Stefani tani me Make me like you. Nuk gaboj fan. It's time to wake up and have a laugh, wake up and have a laugh. With Blendy and the crew On the morning show On Club FM and Club TV Wow, mirë mën qesë, wow, mëzikëri ardhur në Krupin e mën qesëtë në Vale dhe Club mm, FM në mm, një shintikadër Jeri nga tregon nga historite saj me Kuti mën të shi Në kines, apo jo? Jo, i kanë nga lojë lojë gjërash jeri Qas mebet atje U da ja, jerit ka pëstuar gjithë iranën Aja bra, qeshtë <laughs> <Ceste. laughs> 218 shere Nuk është pulla i jote Nuk është pulla i jote Ado... Nëse, ti e nëzori jelë po. Pulla është asaj që e nëzjerë Kus e kullot pullin, ajo që së janë pullës Pulla i jote i së vajtë A i është pulla në grëndës Në gjemi pak, kurës jelë në shtëpi një, një, një statuj maceje Mace, mace jote bëhet një, një, një kungfu mace pa. <laughs> pa. <laughs> Po <laughs> a, Shkaj pak, është një, një mace ke vogël dhe hmm. një matske vogël statuj. Ta. E do të qegojnë për këse si sile njëra me tjetërën, fo? Si sile dhe ajo? E shë tërbuarë farë. U që manda? Shështja atë unë të, të... <laughs> <far. laughs> <laughs> <laughs> një... bishtin. Jo është për e rëbishti. Ja jo është për oh, si e rëbishti. Veto me ka fëshonë. është nërvozë. E do të vërtetë. Pa kështë shumë e këto matset jeri? Normajnë. Unë isha... Xa... Të premë tënë, ka më shrive një shetë të premë tënë uh -huh. Edhe munkur pro lidja bisikletën Për të futur t'i ku kisha një takim Dhe që një masët vogël që që qanë të oh. Mjë, mjë, mjë, mjë, mjë, mjë Shumë e po të Ua provat një po, déjà vu të mamë Dhe ishte egzaksisht po aqe vogël, së të që ishte masja që kemi ne oh, Ajajaj Na t'ko kur ne gjetëm Ishte e verdh, shumë nga këto, portogalit uh -huh. E për qanë të E për po shia, thash, e sa gjuna, që ti bëjnë kësa të shi Që më dalin mua këto për para <gjën> Dhe isha në telefon me, me bashorte në, në tjetën kokë mm -hmm. Po shkëpeni mesaje dhe i them që Më ka dalin manse për para Edhe i bërë edhe i një foto dhe aqova Ja ku shështi, thash, kjo këtu Gjuna <gjën> Emë tha mua aman, tha mos e mërë, tha Mos e nga <gjën> <gjën> e mërë dhe këtë në shpirit Do bëjnë ty Pasa e më shuar në prapë pak më vonë Një pës minuta, apo ta marim <gjën> dhe nuk e mora sigurisht por uh, sepse nuk e gjeta më atje me mund ta kisha marr ishte këtu ishte basta ndoshta po ta gjej akoma atje shëngërëm edhe ne por basta po jo, e on në, në teras nuk nuk funksionoi po kur erdhi ajo në shpinën dark më tha mua një kisha një shpresë se si do gjeja dy mace <laughs> po, jo i dash nuk e kam marr mos kime ka Shqy që kam mështimin që kemi, kemi jetur, kemi, kemi ndryshuar shqo si teritor, mund të bëjmë i me dy. Mm. Yeah. Kështu fillan. E, di. Sa tem nga eksperiencë. <laughs> Dhe kur vijan posht në biciklet, atët ditë, në brasi kishan park të matësën që tash, mm -hmm. shof një qum, të shumë, pa e se në të rodoarë mumpëra në shpiston, edhe kishë në sup një matësët tjetër, ja, po a ishtë të vogëj, po ishtë një njërë nga këto janë shumë të bugrajeri, ke park të janë të sa gri. Pa. Po ishin grik kështu, një grixhë lezetshme, grixhë. E ka 100 takon gjata. Ëh? Për gjithsesi. E ndoshta pak mm -hmm. më gjata. Ëh. Ata grixhë lezetshme ashtu dhe putrat i kishte të bardha, vetëm putrat. Është shumë e bukur. Ëh. Mm -hmm. Po ishte larg se doja t'i azjasin nga dia rrombeja, <gjali> <gjali> ja rrombeja nga. Nga ka supi. <gjali> e bërsua, ai dut mancesh atë. Maj mancesë ka rrugë ti çem në veshpi. E bën zonëza do pastaj. Lezetshme shumë. Ekshtu mm -hmm. A ota, mm -hmm. bëm një pyetje Padëm një pyetje nga shkenca Dhe tham se në vidin 1714 Ky fizikan holandez mm -hmm. Kishtë shpikur mm -hmm. Një të parin Termometer me zhiv dhe qelq Tam. Dhe a i quet Fahrenheit është Nadja Që fiton 2 bileta për në sineplex 089 tim baron nëmri Ok, Bravo. mirë Le të bëjmë tjetër pyetje nga shkenca dhe natyra, miqtë dashur. Mund të mos duket kështu, por Toka është më larg nga dielli gjatë këtij muaji të vitit. 069 2070222. Në orbitën bon. e përvitshme që ne bëjmë rreth yllit ton, Toka është më largë nga djeli gjatë këti muaj të vitit. Cilit muaj. 069 207 222 Kthejmë baspan krymën e mqesit, anin ka musik një shdashur nga armën në mbërën. Ani një një një një.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 Mirë më gjësë ieri Mirë më gjësë blendi, mirë më gjësë altini Mirë më gjësë i gjithë Mirë më gjësë i gjithë Mirë më gjësë i gjithë Kemi një fitu esë në lidhje me pjëtjën e fundi që ne bëm Abo jo? Në korrik Në korrik është sak është Darjo 936 Imbaronumër oh. fiton 2 bileta për në Cineplex Talumë Darjo Ejë Nuk është ashtë intuitiv, e? Eh? Mm. Ma di e kundur ta Të dhëtë i mendonë në korrik ës Hajde, hajde Poli, um. mm, mm, mm, mm. e vëllidoj një histori, po Nga këto Barsaleta dhe Zeza Në përkjo ishe e Zez fare Ster Nënës <laughs> u eskaj <laughs> e. Nuk e di Jebi Pa është njëri që është në bar Shumë i mërzitur duke të shu Edhe ullet atje i thotë uh, Whisky Adi kamarjerit e thot lere shqishën I thot kjo thot uh, probleme thot Problemi thot aji Shumë probleme, jam i ve, era e tret Era e tret n'i ve, i thot aji, wow Njetë e zez, plako, thot, si t'ka ndodhë gjithë kjo Vrë e par, thot kjo Në nënri ca kërpudat helmuar, thot dhe vdish Mbuqe prap, edhe mbuqe prap Po e dytan Edhe dyta tha, nuk e di se si, tha, po hëngin nga të njëta të kërpullët Di qe be ajo Po e treta, kjo ta një tha Kjo tha, Jota, tha o vratha me lopatë maskokë Po pse me lopatë maskokë? Si përqeni kërpullat kësa Si handë Shume zesme Shume zesme Shume zesme Shume zesme Shume zesme Pa, i bje që i ka vrarë ky, po? Pa, o, po, si pas se të funët Dhe lëpata vetë ky... së ngrijet Ja <laughs> Ose nësejt <Yeah. laughs> Ose mos lëpata ka ngrën kërpudat Edhe <laughs> u të shmanë Gjend i alucinat Mirë Kërën pas pa ngrën e mëgjesit në kërrave femëni <laughs> Në vijen gjunaf për të tretë <laughs> Jo, po, po Ishte e mi, Lori Êshtë <laughs> <Öshtë, laughs> tjeshtë sa <laughs> jesë Êshtë tjeshtë bërsalet, Lori Nga i faqe me bërsaleta Shë <laughs> mos e beso, Lori Mos e shako këfarë Asgjistë ka ndovër Te e mbësma This was all you None of it me You put your hand Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, a e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Qershia, shia që në bund të ndihemi mirë, duke pasu parasyshë kam pak kalori dhe shumë veti shëndecore, mos ish një dorë për e tyre, por duhet jenë të freska dhe të pjekura mirë. Nike të linjave, çershi i japi ndjesinë e ngopjes e mbi të gjitha kanë pak kalori. Janë një vakti mirë rifreskues për pasditët e nxehta të verës. Për më tepër, bigshat e çershisë të ziera me ujë me pak kanell dhe murriz krijojnë një çaj detoksikues, diuretik dhe çeqsues dhe shumë të nevojshëm për të luftuar celulitin. Një koncentrat të mirësh. Sto fruta të vogla dhe të parrezistueshme përmbajn vitaminën A, C dhe ato të grupit B. Janë një burim i fortë odigo elementesh dhe mineralësh mes të cilave hekuri kardium i magnezi, të pasura me antioksidan të nevojshëm për të neutralizuar radikale të diras dhe të luftojnë plakjen të japin energji. Sipas disa studimeve të fundit, qershit janë një ushqim i rëndësishëm për ata që bëjnë sport apo një jetë aktive. Avantazhet më të mira merren duke pirë lëngun e tyre dhe disa kokra në mëngjes. Dhe për ta mbyllur me bukurinë. Përveç se të bukur a për të parë, qershit na bëjnë edhe ne të bukur, sidomos lëkurën. Me 6 qershi të pjekura, një fetë kastraveci dhe një lukoz natyral i përzjeni bashkë në mikser, i lini për 10 minuta dhe kështu përgatisni një maskë freskuese dhe rivitalizuese për tu aplikuar në zonën përreth syve. Në këtë mënyrë largoni qeshet që formohen rrudhat dhe shikimin e lodhur. Por jo vetëm kaq, me 150 g tub çershije në frullator dhe duke i shtuar një lugë vaj ekstra të virgjër, krijohet një maskë anti-rrudhë. Lihet për 10 deri në 15 minuta. This is Club FM. 100.4. center midasun club e femne 104 kjo ishte adventure of a lifetime mm -hmm. unë jam blendi do më jeri mirëmjes uh, kam oltan mirëmjes kemi altinin mirëmjes kemi edhe lorin mirëmjes po yeah. jemi blind siç po dhonim nga fillimi deri në fund olta ndaj fitues por kënga ne ditë olta falender altinin pa që dëgjojmë në veshtë të tu wow. mm. Kënë nga ditës Migena është fitua se 714 në baronumëri fiton një dëdhërat nga elektronik Ti e di si të gjohë është të këveshtë e mi Ti e di si të gjohë është në veshtë e mi uh -oh. Sigur të të gjohë e vetën me në veshtë e mi është i ata që thonë nështë sigur të shikoj e vetën me në sytë e mi me, a ke <laughs> me Të mi. <laughs> të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ku se kushe t'i si t'i di gjohes me veshtë <laughs> Jam djerë kur ka ishtë emocionuar <laughs> D'i gjohes mirë E, kishim në një kshu? Në i tjetër? Ka ishtë? Uh, kanë tentuar për tingullin tënës Ooooo oh. mm. Por? Nuk e kanë që jetur A, koma, mm ha? -hmm. Që parë kanë thonë? Fryrë e një goma Njo Ja, ja, ja. Dalë këdeti ja ja. ja, ja Aerosol Që ja, farë? Ja. Aerosol Aerosol Që afull ishtë i bëtë fëmijëve Avel, ah, si shuët. Avel, a, si shuët avul. A, kaptova. Kur blokohan jo. kur jo. smora. Jo. Nuk është, është të dërgjë, është të dërgjë. Frymëmarje, polumbari. Tanë i dojnë di me i pak, se me të shmenët. <laughs> Frymëmarje është. Polumbari, ja. Se është është primarrje, po e kujt? Mhm. Mm Sa herë ti që ra. Pse po u, u zgurdhya në grama. Ne vini me radh. Ka njerëz të shokuar jo e thaj jo, ose tham sikojë na s'ka gjë, s'ka gjë, këtu jemi. Mos keni më radh, klave fem do të vazhdoj edhe pse e dhash. Edha as pak, ha të. Po pa probleme ke më problem. thën direkt fjalën edhe s'prap ke vazhduar. Po. Me prap ke vazhduar. Klave fem i kam bëtur shumë gjërave, shumë fagmave është gjetur censura altini direkt prapë. Vazhdo. Po, ka më bëmi ka ka vazhduar, po me qyra fjalat e censurës. Snook, snook. Snook për snook. Ja, ja. Ja, ja. Si ze ba ja, ja kur vihemi. <laughs> Bëjmë një tortinë. Ti von re. I boad më më të ronc sa ksente kështu kur. Ja, një, ja, një, ja, ja. Ja, jo, jo, jo, jo, jo. Nuk e nin gjetur gjë. Dëgjoni. Tani koët kanë ndryshuar. Çka është sot? Dhe fantazija bëhet realitet brenda dy dekadave far sot pip dhe fantazi bëjë rivalitet para dy dekandave thamë imagjinat thamë përfytyrim dhe fantazi thamë ënder thamë jo jo s'është nuk është sakt duhet më e gjet ieri duhet më e gjet 0-6-19-27-22-2 0-6-19-27-22-2 Së është në lojë të jiri të preferuar a kjo Pojmë bërë në janë në gram, direktës Mdes më sharadio, jiri mdes më sharadio E poftis pa se të pëjmë sharadio të, të, të, të njiri Që që bërë gati, jagu është, e keni menduar një fjallë <të> Sharadio <Yeah! të> Loja i që vendos djend të kundur vajzave Në kërkim të një fjallë të vetëme Ne mire kishim dhe ma të lojën tjetër Po kërkon Je, A tërë vajtë dhe fjallë e juaj është hmm. sen Ja Fjallë e juaj hatë Ja jo, është njëri Po, ha... <laughs> njëri është është njëri që të hatë Në lër figurative But... është fillon tash... me G Së nga tra është njëri është njëri Po, po, njëri është është njëri për veçanësi ka raste ka nga ato gra që yeah. të hanë në mënyrë figurative tashmë G për G tha ai është e zgjuar një grua jo është është grua apo burr po pse më grat ha nuk ka lidhje nuk i thotë grua nuk i ke dëgjuar se dëgjuar se burra që ankojnë në mënyrë figurative që hajnë nga grat me hëngër zakonisht grat ankojnë për burrat si e tyre më shumë jo ja nuk është se e bëri këso tha po ato ha ngri ato xhanin po ato edhe që ku je nzir këtu te Më dini foto që shikoj televizorin, oh, këngë, ra, oh, nuk e di ma tani, do të pyet. Kështu që premje që plot gjithë Tiranën me. Dgjoj, dgjoj. Po po kanë ato dy krahët thash. Goca do diskutojmë nëse grat han apo han burrat apo <laughs> po do diskutojmë. Po nuk i di tash pse të diuat kështu. Shija një burri për shkakun që e ke lëzuar apo jo. Me një grua që çfarë bëri ata? Ësht pra po radhë ek sup, nuk e buri sup si është e hëngër ashtu si ç'është. Po. Ader, ader, po po Ukrainase. Po i din Bamand. Got katësish. Në sekondë. Atë po jam. Pra, pra është është i njeriu, është i njeriu. Është i njeriu njeri, po. Nuk ka rëndësi nëse është grua apo burr. Mund <coughs> të jetë jo, grua dhe burr. Po. <coughs> pra është një roli i njerëut që merr në jetë diku, bëhesh me kalimin e kohës ose nuk bëhesh. Ba, jesh ose nuk bëhesh. Po. Pra është negative. Jo. Jo? Atë është negative, ja. Negative. Po ndonjëherë kur e tepron bëhesh negative edhe këtu. Donë të thënë është një lloj cilësie jep. Nuk themi, apo? Jo. Dash, ja, ja. s, s. Ja, ka bën me sportin, me stërvitjen. Po, me okay. sportin. Mm. Po, pa ekzagjeruar. Domthonjë, kta që thëgë ekzagjeronin, po. E, eh, këto. Ka bën palestrat me me Jo. Yeah. Me ushtrimet? Jo, ja. ka të bëj me sportin në përgjithësi. Me sport. sportin, me sportin. Po, a është një sport që bëhet në male, në kodra? Jo, jo, nuk është lloj sporti. Ëh. Çfarë ka <sh eri? Po <sh i them ndihmoj ti. Nuk është sport. Po i lutesh ti tani. Jo. Nuk është një lloj sporti në veçantë, por në sporte të ndryshme ka njerëz të ndryshëm që janë a kështu? A. Po pra t t t t r. Jo, është jo, rëja trajnues. Jo, po me të fortë. Nuk ka lidhje me trajnimin, por ti vetë e ke paqen një trajnues, po e di. Ti, ti, ti, ti, ti. U rend në skaut të stadiumeve. Bravo. Ishim bluzat dhe u bien da ullave. Yes. Okej, ne mase ziën, ziën me shkopa me njëri tjetrin. Ha njëri tjetër. Kjo është rasti më i keq. Okej, mirë faleminderit. Bravo, bravo. Nuk do të jetëm. Jan tit, jan tit e çdo sporti kthehemi mbas pak në klubin e mëjesit tani, pak pushim. Ja së sintim për lekënis dashur me në Club FM, në qitikadr, mirë në klub femrë njësi digader me mëmësini që të gjithë më të keni ardhur në klubin e mëmësit. Në mëmës. Ka tani një vajza për uh, kemi vetëm 2 minuta kohë dhe ju duhet të gjeni sharadion ton. Është <coughs> kështu është e ndershme loja. Ne luajtojmë, ju aqjetëm ju. Për ajo ajo ishte tifozët. Ende tifoz. tani. Mhm, tifoz. Ose tifoz? Tani yeah. gjeni e gjeni Raman. Degita është fituese 3-2-0ën për numrin citon dy bileta për Nissin Plex. Kështu që gjoca I Bravo. need you, tonight many pieces of loin. I vjen jo. i vaji. Ehm e jo. Po, po jo. Në fformon. Domethënë edhe po dhe. Po. po. po. Sa bukur, edhe po edhe. Po, është. Okej, atëherë. Tani në fformon e vet. Okej, okay, okej, okay, është. Nuk e send, por mund ta djesh edhe send. Gjithmonë e gjejmë si send. Gjithmonë e gjejmë okay, si send. Gjithmonë njëri. Si Gjithmonë. Okej. Send or okay, send. E quojmë send. Vazhdaj. Tidrë, i vogëllë, po i vogëllë, i vogëllë, e mba në dorë, e mba në dorë, e mba në dorë. E mba në kushtë do në dorë, dor. dor. dor. dor. dor. dor. dor. po. po kemi në studio? Uh, ndoshta, po s'besoj, për në momentin dështë ajo. Në shtëpi, ja. kemi? Në shtëpi, mund të kemi, nuk dhe ishte fare që di, që të kishim. Po ku i mbajmë në shtëpi, no, në kusim? Në dollabë, në sirëtarë, ndoshta, pasaj, kur mm. i përdorim, i mbajmë bitavolinë. Êshtë i fortë si send? Ja. ja. I but. Po. Vendosen mbi tavolinë, i përthyeshëm, i grishshëm. Vendosen mbi tavolinë. Tavolinë, sh... po, mbi tavolinë. Mm, no. Po, mbi tavolinë. Ja ne no. tham bainë në, në dorë sa mbi tavolinë. Po, mbi tavolinën vendosim çdo gjë tani. Mm. Jo, për ta shtruar tavolinën në këtë mënyrë. Një ja për të shtruar, jo. Si dominant për shembull, që i vëmë mbi tavolinë kur luan? Po, pa. jo, shumë shumë unë e kisha në sensin e mbulimit tavolinës, po jo. mendoja për. Jo, jo, jo. Gjithë vogël që, që mbahet në dorë, një çë vogël që, që mbahet në dorë. Dorë, askush nuk do që ta mbajnë në dorë. Gjithë duan ta heqin nga dora. Po pse ta heqin gatore? Po duam ta heqin se është keq. Ës keq. Po është keq kur dëngëlet në dorë. Tanëse është. Ës lojë. Ës lojë po. Oh, është ajo më dëj atë. Dajë. Dajë. Dajë. Dajë, s'e sa. Da mam, po? Po. Bravo. Ë. Deri, tan pse e ke më shumë. Me fal fare. Fal dashun sepse ora është 9:55 minuta e 25 sekonda. Me fal fare ti shara. Me fal. 078 mbaron numri lorit dhe ka gjetur para, fiton dy bileta. Deri mars, deri mars. Top e pa, uptava. Të gjithë kemi asnjë se do. Mm, mm, mm, mm, mm, Ta mbyllim për mm, sot. E mbyllim. Atëherë, duke ju uruar ju një ditë fantastike, një javë mrekullueshme, çet si paqe. Shëndet mi të gjitha. Dhe plažë. Shuna dhe goca, plažë dhe plaqa, fëmijë dhe fëmirushë. Mm. Aha. Të kori të gjithë Super, super, ja Dhe të rrje tek sheshi Tek sheshi, ha? <gallar> Orkesës a imi shduke ardhur mi shdashur Ajo mund të të gjohet ku do në për Shqiprim Adje dhe mi sheshi së kënderbej Adje e kapë Gjamp Adje e kapë Gjampë Adje, se kejtë e në potrisë dhe majë e piramidës Dhe e minese, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t